Hallå ja, och välkomna till eh, dagens avsnitt av Kalshu Radio. Vilket eh, i ordningen är det vårt femte avsnitt kanske, kan det vara så? Femte eller sjätte tror jag. Mm. Eh, vi eh, var ju lite frånvarande förra veckan på grund av eh, lite... Ångest och skolarbete var det mest <här> ja, och, eh, faktiskt. Och Östergöta, <här> vad tänkte jag säga, Örsköta-resor. Ja, två stycken. Och vi, både jag och Jakob flydde norrut till den här lite, härliga slätten där uppe. Så ja. vi var... Lite svår, logistiska svårigheter och lite skolångest. Man får väl be om ursäkt för det. Exakt. Och, eh, Simon och jag sitter här i studion nu. och Vi har ju lite logistikproblem idag också i och med att det är höstmöte för Stampus. Precis. Och... Så Jakob är med i valberedningen där och ska bli inval. Så vi får se när han eventuellt dyker upp. Men eh, han är här i byggnaden i alla fall. Som alltså en gammal varjan så måste han väl ställa upp så Det här ja. är så. Ja. Men ja, vi tänkte väl inte säga så mycket mer om det för tillfället utan vi slänger väl igång en låt och ja, ses snart igen. Det där var Peter och Mark med Den bästa stunden på dagen och eh, nu är även Jakob ankommen. Hallå där. Hallå där, hur läget? Det är bra, det är bra. Härligt, härligt. Jag tänkte vi skulle gå in på den stående punkten veckans intryck från fotbollsvärlden. Mm -hmm. mm, vill du börja Simon? Ja, jag kan börja. Jag sen. Ja, och min veckans spaning handlar väl om lite Skåne-relaterat och Malmö-relaterat. Båda både LDB Malmö och MFF spelar bort ett guld. Just det. E, i LDB Malmö då är en regelräktig seriefinal mot Tyresö, Stockholm. Och MFF går att förlora på Rosunda mot AIK. Så Båda Skåne-lagen, där Malmö-lagen spelade bort ett SM-guld mot ett, ett, ett Stockholmslag skulle jag säga. Ja, exakt. Och damerna, de missade ju också en straff och hade någon diskutabel boll inne, halvt inne att också. Som bortåt, det var en lite dramatisk och kanske lite skandalomsusad match där. Mm, men tydligen så visade väl de flesta bilderna att bollen inte var inne så får man hoppas att det gick rätt till och där. Det får man hoppas, men det var min spaning i alla fall. Malmö-debackel mot Stockholmslag. Mm, Ja, och min också lite relaterad till all svenskan Men det är faktiskt till Elfsborgs guldfest. Där jag tycker att Anders Svensson, min stora favorit, går ut och gör ett skönt utspel om... Eh han säger att, att han hoppas i alla fall att köttbiten blir bättre den här kvällen än senast som tog SM-guld för sex år sedan. För hade jag inte spottat ut den, då hade jag tuggat på den än idag. Det är min, det är min kanske väldigt smala spaning och inte så fotbollssrelaterad. Han, han gillar sitt kött mer finfördelat. Men det finns ett värde även i de anekdoterna. Ja, absolut, gam, gam, men en gammal kock han. var väl kock SM när han pluggade hotellrestaurang tror jag. Ja, det, jag vet det finns någonting med det där, vet du. Ja, du har ju du har återkommit till det ett par gånger, Simon, så det ja, finns någon poäng där. Absolut. Men jag tycker det är fantastiskt att, han, att, att, att gamle taco Anders är kock. Det kan man ju inte tro när hans favoriträtt är tacos. Nej, verkligen inte. Det här kulturella kapitalet skjuter inte i höjden där, det gör det absolut inte. Nej, men det gör ju inte det. därför är det fantastiskt att han är kock. <laughs> Exakt. Precis. Om ja, min egen spaning är väl äh, lite att äh, det var de galna attackernas äh, och röda kortens helg. Både Slattans karottespark i, i, i lördags äh, mot ett igen äh, som renderade i ett soldat rött. Och sen även Koloshinis äh, äh, utvisning igår när han sparkade ner Suarez. Det såg ut som att han verkligen var. Det var, det var verkligen frustrationen som ran över därefter. Suarez, han är ja. Det är väl en kille man lätt kanske stör sig på. Han är hal, Jag tror att han eh, snackar mycket skit. Men det är ju fruktansvärt dåligt av college training, Så där får man inte bete sig. Speciellt inte som kaptenen måste ju hålla sig lugn där. Ja, Riktigt onödig utvisning. Mm. Men eh, visst, eh, jag kan förstå att han är eh, irriterad på Zahra. Så vill mer eller mindre kanske mörda honom med den där tacklingen. För det var lite så... Det, det verkade vara intentionen med tacklingen <laughs> Men eh, jävligt onödigt för Nu svär jag säger. Ja, till och med i radion Men det, det var faktiskt jävligt onödigt mm, Och eh, både den utvisningen Och även att den bara fick gå ut Efter eh, en kort, eh, kort tid I andra halvlek Kanske gjorde att de inte kunde forcera Som de kanske ville på slutet Ja, oroväckande Men jag måste ändå säga att Men Jobbison kom in det var riktigt duktig faktiskt mm. Han är inte lika slös som bro, brorsin Den yngre alltså som ja. Han är väl tio, tiotals år yngre än eh, Ja, det är Absolut, absolut. Men lite snabbare, lite spinkare. Chola är lite mer tank och han är lite mer sticka. Men jag har varit imponerad av honom faktiskt. Mm. Och detta blev ju en, en bra övergång till resultaten i veckan. Där vi, vi kan börja snacka lite Premier League kanske. Och så kommer vi väl in på guldspurten och den svenska fotbollen efteråt. Absolut. Mm. Det blev Newcastle Liverpool-Newcastle, alltså 1-1. Såg du matchen, Simon? Ja, jag såg det större delen av matchen faktiskt. relativt Första kvarten där var ju katastrof. Där dominerade Liverpool totalt. Mm. Men sen lyckades Newcastle äta sig in i matchen och göra ett mål i, i första halvut den 44e. Ja, tog ledningen riktigt men Ben Affar dribblar väl av mm. hela högerkanten och slår sen det var faktiskt andra mål på tre matcher Så han börjar komma upp i form nu Med målskyttet i alla fall mm. eh, och Bra att ta poäng på Anfield Newcastle har rent traditionellt sett Haft väldigt svårt borta mot Liverpool mm. eh, Förra säsongen blev det väl En 3-1 förlust tror jag så att, eh, nej, En poäng mot Liverpool är bra Får jag väl ändå tycka Även om det är synd att vi inte kan hålla ledningar som vanligt Och tappa 1-1 mm. Likt gör mot Sandeland och många andra lag den här säsongen har blivit just ett 1 för att de inte har lyckats hålla en ledning ja, eh, vilket jag stör mig lite på jag tycker också att Alan Parder spelar lite fel jag tycker att han borde spela benarför högre upp i planen faktiskt i mm. ett, ett tremananfall eh, där han kan få göra sin magi på mer på längre upp på offensiv planalva än man gör nu Exakt. Eh, Jakob, har du <coughs> tittat något på Premier League i helgen? Ja, faktiskt både i Både igår och i lördags Så jag kollade på när Gorks, den gamla österspelaren Gjorde mål för sitt Reading Just det, det är väl hans första Premier League-mål Måste ja. det väl vara? Ja, det, ja det, det vet jag faktiskt inte Men det, det var, en, det var en härlig, ett härligt mål mm. Man kände igen honom Man var väl syrisk också? Ja, exakt Det var ju där han var precis innan han sen stack iväg Ut på Europa-äventyr Jag såg även United Arsenal Mm Ja, jag tänkte att vi kunde väl eventuellt börja där. Det var ju helgens första match eh, tidigare tidiga avsparken i Premier League på lördagen. Eh, och eh, Arsenal hade väl inte så mycket eh, av en suck. Nej, även om det inte blev 8-2 så står det väl ganska, det ganska klart tidigt att United skulle vinna det där mm. tycker jag, även om, mm. om Casarola gjorde ett snyggt mål i slutet där men det kändes väl mer. Jack Wilshard drar på sig en kanske onödig utvisning två gula, Ja, dag. alltså jag, jag, När han tog på sig det första det var ju i en alldeles för hård tackling vid mitt plan och man kände ju att killen är lite övertänd, han har varit borta i 13 månader eller vad det är och han spel, nu är det hans andra start nu i seriespelet och det är klart han, han är nog lite övertänd och lite övertagad och vill liksom visa på något sätt de här kaptensegenskaperna kunna driva laget som han så gärna vill. Men lite ung orutinerad kanske skiner igenom där i de situationerna. Ja, det är väl just den där, där orutinerade som är lite Arsenal just nu det ser vi också på det här märkliga tröjbytet i alltid mellan mm. och det Santos och, som vill ha Van Persis tröja. Ja, exakt. Och det säger ju lite... Det, det blir lite i ansiktet på alla Arsenal-fans. Lite han idoliserar på något sätt den ja. största avguden, tänkte jag säga. Odjuret i Arsenal-ögon just nu. fan Persie som också gör 1-0, vilket just såklart svider. Ja. Att man erkänner United som lite, lite inte, ska inte, jag ska inte säga, storebror, men det har ändå varit i rivalen de senaste 20 åren. Mm. Nej, det blir på något sätt att de ser upp till gamarna liksom. Från en Newcastle perspektiv, måste jag säga när eh, Enrique och Carroll gick till, gick till Liverpool där, så kändes det väldigt gött sen nästa säsong faktiskt, när man både vinner på hemmaplan. Enrique får, får ställa sig i mål i slutminuterna eh, för att. Eh, målvakt blev skadad, regna utvisade det var väldigt, väldigt poet poetisk rättvisa får jag ändå säga. Mm. Och det är ju även Enrique som blir uppsnårad när Benarfa slår in inlägget till Cabrera nu i helgen, yep, yep. vilket ju kanske också symboliserar någon form av skönhet. Poetisk, vi ligger fortfarande före dem i, i tabellerna så det, Enrique får äta upp sina kommentarer om Newcastle och att han gick till en större klubb och, och att de alltid skulle hamna före, före Newcastle men nu de kräftgång. Mm. Och eh, storlagen i övrigt. Både Chelsea och City kryssar mot eh, Swansea respektive West Ham. Eh, någon kommentar på de matcherna? Eh, Swansea's eh, kvittering där är det riktigt, riktigt snygg. Mm, det är den ett, ett bollen där, den är, Det är ett bra skott utifrån. Men det är svårt, svårt att spela bortom mot Swansea verkar vara. Mm. Många som går på poängtapp där. Oh. Precis. Men, okay. eh, Upp upp i kalla Wales där också. Man såg, man såg, vi såg i matchen där och den var, in, inte i Wales dock men det var fruktansvärt hagligt och ruskigt eh, kallt Walesiskt väder. Så jag vet inte om det kan spela in där. Nej, Oscar såg väldigt medtagen ut. När De bytte han kom, väl ut han? De inte spanjorerna. <laughs> nej. Han kom från gamla Copacabana där och bet, ut emot, eh, Ridge det mot Ja, Jag vet inte, kalla England med hagel och rusk. Det är inte riktigt vad Oscar är van vid tror jag. Nej, det tror jag inte. Och sen, en en, en en större skräll kanske är att eller jag vet inte, det beror på hur man ser det lite men Tottenham hemma på Whitehurst Lane får stryk med 1-0 mot Wigan alltså. Ja, Erik Niva förutspådde faktiskt där i studion precis innan. och sa det, det var den matchen som flest hade spelat en etta på tror jag, på, mm. på stryktipset. Den känns ju given och, på något sätt. Ja, den känns ju väldigt given. Eh, och han sa att eh, han, han varnade för Wigan redan där och han <laughs> fick ju anledning att varna för dem lite senare också. Ja, det är väl lite typiskt Tottenham att tappa sådana matcher på hemmaplan. Just varför de inte riktigt är ett topp tre lag i, i Premier League. Det är väl just att de tappar sådana här matcher på hemmaplan. Det känns som att de har gjort så här i många säsonger i ja. rad och tappat ganska mycket viktiga placeringar på det. Mm. Eh, samtidigt så går de ju och slår United på Old Trafford. Som en, det känns som ett jävla kupplag Tottenham. men om de kanske inte har presterat så jävla bra i heller. Jo, jag vet. Men alltså de vinner mot... Det, det visar jag att de har kvalitet, men de kan inte slå Wigan. Liksom. Nej, det, det, finns det, ju, en... det är ju det som gör att de tappar... Kontinuiteten är ja. inte så... Den är inte total så att säga. Och eh, alltså vi, i och med att vi inte sänder förra veckan så har vi haft ett par galna matcher sedan dess. Förra helgens Premier League grundade ju i en match mellan eh, United och Chelsea som spårade ur eh, totalt. Och eh, sen hade vi även en i veckan som, eh, eh, som slutade. Var det 5-4 och allt vad det var i. Jag vet inte om ni har en. Ja, är ju, det, det, det är ett ständigt eh, drama, känns det som. Ja. Så att eh, alltid sjuka upphämtningar och lite skysta lag som går vidare. Brad får det vidare. Så att, till mm. Sir Alex går ut och skulle förlusten på Nani också, såg jag i media. Där. Han var väldigt för på. Hade, något, han, hade han inte tappat bollen där så hade vi vunnit. Eller ja, sånt. ja eller, det, det tycker jag är väldigt lustigt eh, att en coach går ut och säger så i media. Även att eh, Nani kanske inte är eh, favoritspelare just nu så varför han så börjar han, bör han tappa stinget gubben kan det vara därför, börjar han bli lite arg, gammal och förbittrad kan det vara det. Har det inte alltid varit det då? Han har alltid varit gammal och förbittrad <laughs> Han har varit var i Aberdeen <laughs> <laughs> Alright, men och i Sverige har alltså allsvenskan avgjorts nu och det är Elfsborg som står på på guldtronen nu alltså Ja, det var som jag förutspådde inte, inte helt, jag ska inte säga att det är någon, det är någon, det är någon vidare vad ska man säga, spaningat tro är men eh, hade ju ett bra utgångsläge när vi tippade där, men... Mm. Jag kände ju lite på häcken där, men eh, jag hade ju lite fel där, tydligen, men eh, det, det var, det är ju, man får ju säga att det var en väldigt svårspådd eh, guldstrid. Tog många vändningar, onekligen. Mm. Kunde ha hamnat, hamnat lite var som helst guldet. Ja, det var ju så, det var väl eh, eh, vad ska man säga, häcken tappade hemma mot Kalmar där i för ett par omgångar sen, och det var väl lite det som det satte igång någonting i, yeah. i rullning helt mm. plötsligt och så eh, tappade Malmö poäng hemåt Örebro förra veckan och, yeah. mm. eller nej det var nu i veckan till och med, tror jag. Ja det var det, var, det, var, det. Var. intressant var ju också att Elfsborg har bara vunnit en match på Gräs i år annars har de tagit all, alla tre poänger på, på plastplaner Och det var väl nu borta mot Mjällby ja? ja precis då Mjällby har tydligen varit ett spöke för dem innan och tagit väldigt få poäng där Mm, okay. eh, enligt Anders Svensson. Och, en och det var ju ganska svängig match också, det var väl 0-1, 1-1, 1-2 och sen 2-2, 3-2 och så vidare. Det var... Men det, det gick till slut för dem där och där kanske de... Liga-kuppen-drama var det. Det var lite så. <laughs> galen tillställning. Eh, och Malmö spelade alltså bort gullet borta mot AIK och eh, AIK hade ju andra platsen, att eller förlåt tredje platsen att spela om, men eh, det... Det räcker inte riktigt. Det skiter sig. Mm. Ammar är på fjärde platsen också. Europaspel blir det ju. För eh, är det inte tredje platsen det som räcker? Eh. Nej, det är ettan, 2, 3, 4. Det är så. Mm. Eh, förmodligen får de väl kvala då. då. Mm. Det är ingen direkt kvalificering. Men de har chansen på Europaspel i alla fall. Mm. Mm, och sen ser vi ju Norrköping. Det är lite fest i Norrköping och Simon. Ja, det får jag tycka. Bästa placeringen sen 1994. Det är inte helt fyskan faktiskt, får jag väl ändå tycka. Då man tog en hedernande fjärde plats. Mm. Niklas var en skytteligan. Om jag inte missminner mig. Ja, var det 22 eller 24 mål? 23 mål var 23. det, Simon. Jag hoppar, jag hoppar över det där Nu är det bara väntar vänta på att eh, gamla Guldköping ska komma tillbaka. det är, vill se lite storsatsen inne, men det gäller att köpa rätt spelare också. Mm, ja, det var ju i rättan tid som de presterade HF var ju med i, ända in i Kaklet och hade ju femteplatsen eh, till och med sista omgången. Ja, precis. De kryssade mot eh, Gävle. Gävle, ja. Och eh, Peking vann på hemmaplan mot mm. en 2 Det är en ganska jämn match, tycker jag. Nyman och Tovalson är mål tror jag. Mm. Tovallsons sjuttonde och Nymans åttonde tror jag. Den är en, eh, spännande du inför nästa år också. Det är inga 23 mål. Nej, det är inga 23 mål, men eh, ändå ändå väldigt bra. Jag tror att det är Tovallson. fem mål. Thorvalds, hamnade väl på andra plats i skytteliga nu, tror jag. Mm. Han kommer så högt upp mm. Det var det efter Majid. Som idag skrev på för, helt klart för Sparta mm. Mm. Det, det har jag vi. faktiskt inte hunnit läsa mig till. Nej, jag, jag Snappa alltså, upp det här lite innan sändning. Lagkam, ja, det han har riktats dit och faktiskt tidigare. Eh, det var väl det som vart varit huvudspåret på något sätt. Och han har ju, eh, han blir ju lagkammerat med Kim Kjellström och förra Kalmar-spelaren Arida Silva Ferreira tror jag Ja det, det stämmer absolut och det är nu egentligen en intressant del av Allsvenskan om nu ska räkna till Allsvenskan börja för nu ska ju alla dra och nu ska, mm. det, nu ska det dras vilka vilka, går, vilka vilka blir proffs här nu i vinter. Mm. Och det är också det som är kanske Allsvenskans eh, största Achilleshäl men då är det kanske framförallt eh, sommarfönstret som brukar vara eh, då skyttekungen ofta sticker nu mm. blev det inte så utan nu sticker han först nu efteråt men det är ofta så att Allsvenskans vårsäsong och Allsvenskans höstsäsong innehåller eh, olika sorters eh, alltså de är, innehåller olika spelare och eh, många sticker under sommaren och ja, det, är, det är väl Allsvenskans största Achilleshälla att vi är för, för små för att hålla kvar våra största talanger. Absolut så är det Men det är också intressant för nu är nu, de flesta Allsvenska klubbarna värvare också. Mm, jo precis, det, då kommer de nya <kör> eh, succésspelarna in. Mm. Och eh, redan igår så Hiljemark Eh, indikerar väl Älvsborgs eh, 20-åriga mittfältare att eh, han eh, får se vad som händer men det lutar ju åt att han försvinner. Eh, lät väl som redan ja, nu, må, Många profiler som lämnar nu. Idag mm. blev det klart att både eh, Wilton lämnar Malmö fick mm. det, och eh, Daniel Sjölund och James Green lämnar Djurgården. Mm. Eh, då, eller snarare, de fick inte förnya kontrakt. Nej, men på något sätt kommer de att lämna. Ja. Och de, jag, jag tror att båda de lämnar Sverige faktiskt. Och det tycker jag är ganska intressant just med Deja jag Att han eh, har ju en väldigt central roll i djurgården som eh, inofficiell ledare och eh, pådrivare på mittfältet Han är ju han är oerhört viktig för deras lag, tror jag. Han har varit där i tio år. Ja, det väldigt länge han var där? Mm. Och innan det så var han i Liverpool va? Mm. Mm. Han, äh, äh, det, det är intressant då att han inte får nytt kontrakt just, äh, men det kanske är någon form av generations. jag vexling. tror det var just ekonomiska mm. äh, ekonomiska aspekter, för det, det har varit lite trassligt i med han sitter på en väg, mm. väldigt väldigt hög lönepost mm. äh, ty, tydligen Absolut. och äh, att det var vägde in dem. men något jag tycker är lustigt är lustigt man har inte sett Sebastian Raja också så mycket längre, han gjorde en succéssäsong där debutsäsongen, men sen har han inte blommat ut riktigt, tycker jag. Nej, det var ju så tidigt som typ 2008, eller var det inte det? Ja, och jag tror jag fick chansen. Fick jag inte det på jan januari-turnén där med landslaget? Jo, det var ju nu. snack om det här, rejäl också till EM och sånt. Det, det var ju Djurgårds uh, supportarens Jag Det var en kant... Facebook-sida på det här till och med när <laughs> jag blev inbjuden på. Äh Däremot tackade nej till att gå går med. <skratt> Länder... Jo, men han, han blommade aldrig riktigt ut. Nej, det blev en av de där många flopparna. Hur gammal är han nu? Men menar, han är ju inte ung talang längre. Han är väl 88, 87 86? Ja, han är någon, ja. Jag skulle typ ha 85-86. Mm. Jag är dock lite osäker där. Men mm. eh, i alla fall, han, han har inte blommat ut och eh, ja, vet, platsar han, han platsar ju inte i Djurgården längre kanske. Nej, han ja, får väl inte den speltiden och inte, han har inte den betydelsen som han hade under säsongen vad var det, 2008-2009? Ja, någonstans där. Alltså född 1988. Okej, okay, ja. han var, var så ung ändå. Mm, ja, han var väl i Enköping han slog i, eh, tror jag. Eh, och eh, det ska även bli intressant nu, nu är det ju både BP och Öster som ska rusta för Allsvenskan nästa år det, det ska bli jäkligt kul att se som Östersporter vad som, vad som händer i leden De har ju gått ut och sagt att de vill ha fyra, fem nya spelare Varav åtminstone två, tre av dem har eh, väldigt allsvensk rutin alltså Så här har spelat vecka ut, vecka in i princip eh, Ja, vi får se hur det, överambitiöst det S låter. Men... Svår avvägning för det gäller att köpa rätt spelare också. För det är lite av IFKs misstag som de har gjort tidigare då, Att de har köpt namn istället för spelare som faktiskt passar, passar in i truppen. Mm. Vilket jag ser som varför IFK kanske är på väg att lyckas igen. Just för att man tar egna talanger och, och man värvar inte bara namn som man gjorde innan. Nej. Utan man värvar faktiskt spelare som passar in i truppen och som kan tillföra lagmaskinen något också. Och det är jag, alltså, jag, är ganska, jag är inte alls rädd för det för det känns väldigt gediget det de håller på med nu. De har ju helt bytt tråd sen de var uppe 20, 2005 och 2006. Hur heter det? Och där hade de här 11 nationaliteterna som jag har snackat om någon gång innan och sen trillade ut två serier liksom efterföljande. En Trelleborg helt enkelt. Ja, exakt. Som de gjorde nu. Just det. Vad har vi för homecoming potential i Österledarna? Finns det någon, någon man skulle kunna plocka hem? Någon, någon Kennedy-figur? Ja, alltså Kaspars Gorks känns ganska utesluten. Han har väl eh, inte de där rösterkänslorna, tror jag. Eh, däremot har vi Atiba Hutchinson i, i PSV. Men han är nog lite för, på, på lite för toppen av sin karriär, eller man ska säga, för att vända hem eh, hur mycket toppen av karriären i holländsk liga är, men... Det finns nog tyvärr inte så, så himla mycket kvar att plocka. Peter som... Wibron är 57. så. Ja, han spelar dock fortfarande i... De gick upp till eh, division 3 nu från N4 i Kronoberg. Eh, Reppe. Gojf, där han lirar med Fredrik Bild och några till. Över kan, kan man väcka, vecka kan man väcka den björnen, tror du? Eh, han, var ju, han var ju faktiskt... Gjorde en sån kort, kort comeback när det gick eh, åt pipsvängen ett år där och, som 38-åring eller vad han nu var. Eh, jag tror han fyllde 40 fyllde 40 för ett par sedan, så han har... ja, han håller, håller fortfarande. Han kanske lite pastis prime för allsvenskan. Mm. Och det är nog samma sak med Freddy Borg dock att han inte är så sugen på att vända hem. Han har ju, som vi läste till oss i Offside som han ju i sig för ett par nummer sedan eh, i Allmaniaachen. Eh, Tyska och... Bundesliga Dritte tror jag till och med. Dritte till och med. Mm. Ett jävla skönt namn på liga. <laughs> <laughs> Bundesliga. tredje Bundesliga. Ja, nej, så det, jag tror inte det finns så jäkla bra homecoming-potential. Och även Marcus Jonsson miste 100% som lirade i, i inte John Mölman, då. Eh, han lirade ju i AIK också och gjorde någon januari-turné eh, som mm. högerback. Han har ju också deklarerat att han flyttar kanske hem. Han spelar i brand nu. Slog inte han alla jävla straffar egentligen? Jo, det var, ju det, det var därför han blev minst 100% för att han, satt, han har inte missat en straff eh, någonsin. Han som kom. Balotelli. Exakt. Han var, spelade i Kubeko och gick till öster vidare till AIK och sen vidare i karriären, men han har ju, han var, just han var i Pajunos, eller vad de heter i Grekland innan han kom hem till hem till Skandinavien eh, Brann, och eh, han har deklarerat att när han flyttar hem till Sverige så är det Stockholm och sådär. Jag har faktiskt mött IK Brann i Donal Cup. Se där, ja. Mm. Norge alltså, så vi snackar om här. Ja. Eh, mm, så jag, ja, nej, men eh, intressant och att avslutningsmatchen eh, Östa Hammarby, eh, drog eh, 7240 personer till Miracius Arena. Eh, återigen, en, högsta publiksiffran i eh, Superettan eh, denna omgången i alla fall. Vilket är en ganska stor kontrast om man tittar på eh, Markbygg Arena, Ljungkile, SK. De hade 62 personer på sin sista match. <laughs> det är ju fruktansvärt. Nej. Även att en liten by är ändå 62 personer. Ja, nej, de, de har ju dratt över tusen personer ibland men det är väl just att de Skäms var... Skäms Jungby, Eller vad var det? Ljungkile. <laughs> <laughs> Ljungkile. <laughs> När man Skäms. <laughs> medlems, sorry, med <hums> Skäms. <hums> ja, det var nog bara typ matchfunktionärerna och domarna som där starkare. Spelarna själva. Uh, nej, verkligen intressant. Det är ju även klart vilka lag som får uh, kvala. Och det blev ju uh, giffarna negativt kval. Men man får möta Halmstad som kvalar upp från Superetan. Det kan nog bli tufft för uh, Sundsvall här, tror jag. Jag tror att de har lite uh, dåligt självförtroende. Halmstad kommer där med bra energi och ändå fixar en kvalplats. Det, men det är alltid svårt avvägande hur det kommer att gå med Sundsvall. Sundsvall känns inte så imponerande faktiskt. Nej, jag vet inte när, när sist ett eh, supetanlag tog sig upp via kval. Eh, det, hände någon, det har hänt någon, de senaste åren, nått, någon gång de senaste åren. Jag vet också, förra året så var det ju eh, Syrianska Syrians Ängelholm. Ängelholm ja. Och mm. eh, där klarar ju Syrianska kvar. Men eh, jag, just det här med att åka upp till Sundsvall brukar väl sällan vara en hit. Det är ju en bit på konstgräset. Mm, så jag tror nog att Giffan har nog lite slagläge. De har, ett ganska, de har gjort många bra insatser. Och, och jo, fast om man kollar på deras äh, form nu så har de ju förlorat i princip alla matcher utom tre, tror jag. De, och de tre de inte förlorat har de kryssat. Ja, I mean, det brukar ju alltid kännas så som att de som kommer underifrån har ju den här positiva formen med sig i många fall. Nu har väl tyvärr då för Halmstads del deras form äh, dalat och de har ju tappat. De hade ju en direktplats väldigt... Äh, ett tag där med, som de sedan tappat i BP liksom och, eller de ju ganska intensivt om det, men eh, sen har ju de tappat ett par matcher, typ den här mot matchen hemma och lite sådana eh, insatser. Känns svag i till Halmstad? Mm. mm, onekligen. Ja, alltså går de upp igen då känns det som att det kanske är upp och ner vid sikt, vilket jag även tror att BP kommer göra. Va, va, va, vad vill ni se då, grabbar? I allt nästa år? Halmstad eller Giffan? Alltså jag tycker det är väldigt trevligt att åka till Örensvall och gå och kolla fotboll i Halmstad. Det är ju närmare också till Skåne. Mm. Från Skåne om man ska åka upp och kolla på IFK så åker jag ju inte upp till Sundsvall. Det händer ju inte. Det är få lag som drar mycket folk till Sundsvall mm. som det är så fruktansvärt långt upp. Vi behöver lite mer naturgräs ja. i svenska. Ja, jag... precis. Det är också en faktor. Jag lägger nog min röst på Halmstad också faktiskt. Ja, och men... sen också att de har ju krigat med kommunen i så många år om en eventuell ny arena och det känns ju som att Ska det hända för deras egen skull så kommer det ju inte hända någon spela spelar utan Superetan. Eh, Halmstad är ett klassiskt lag. 4 SM-guld. Eh, ah, det finns någon form av romantik kring Halmstad tycker jag som, som gör att de borde spela allsenska. Ja, precis. Vi får, jag, jag säger nog Halmstad. Vi, vi säger väl Halmstad allihopa. Nu mm, ja, gör det. Och eh, Slänger igång lite musik. Årets tränare, eh, nominerade. Mm. Jan, Han, Jan Andersson mm. från Norrköping. Mm. Peter Geradsson. Roar Hansen, Öster och Jörgen <coughs> Lennartsson, Älvsborg. Mm. Men det är stort. Det, det, är, det är rätt bra det han har gjort. Det ligger en prestation. Jag tycker det ska stå mellan två lag. Mm. Eller två tränare. Det är... Häcken. Jag tycker ändå Häcken, det är det de har gjort. Ja. Jag mm. tycker jag. Jag tyck, alltså, IFK och Norrköping och Häcken. Alltså, Häcken har väl, alltså jag vet inte. Vad säger jag, Norrköpings prestation är ju magisk också. Jag, inte. Ja, jag ja, det var inte. För, från förra året, förra året var de i botten du har de uppe i tabelltoppen nästan. Ja, häcken liksom. har ju ändå på rätt så lång sikt. EFK, man får Men tänk, det är ju ganska EFK mycket. I FK gick upp för två säsonger sedan liksom. Mm. De har spelat, det andra säsongen de är i. det är liksom den här ja, det blir det. jobbiga andra säsongen i när jag såg dem att det är på parken, det var inte länge sedan alls, det var så 2010, 21, mm. 21. Så att Janne har ju gjort någonting med IFC som är jävligt. Ja, det var han. Mm. Han tog SM-Gunnen. Gunnar höjdade. Ja, det gjorde jag fan vad han gjorde. Jag tog på alla. När de kom två då, var det ju Ja, åtta. kanske gjorde det. Tovar spelar som spelade fall med mm. Janne i och, Halmstad. Och Hände ju va? Mm. Varför de båda... Jag tror att det var därför de kom till Peking. Jag också det. För att de vill Janne ville... De kände Janne och han. de visste att han var en bra, bra gubbe. Har, liksom. har vi Where to Rock idag också? Ja, det klart. Har, det, har vi lirat eller? Nej. Får vi lov att göra? Det är Vi Får ta ha någon klippa, Where to Rock? <laughs> Vi, vi kör lite snack nu då Malaga Fick just tryck på ett Vallecano mm. mm. Det är Michele som gör mm, Jag sa det Gamla Bayern. Men då går vi ner till uh, ligan med menar jag. jag har också en liten anekdot om Totti har gjort en jävla playlist Han tar ut sina best of låtar Den har med både We Will Rock You och The Final Count det, <laughs> det, det är talande för det kulturella kapitalet på vi, vi slänger igång lite snack nu då <laughs> Det där var Saturday, Monday med eh, Julia Spada. Eh, låten heter Headshake. Vi går över till La Liga. Där vårt eh, kära favoritlag i eh, Kalseradio, Mallaga, tyvärr förlorade hemma mot Rayo Vallecano. Ja, det är tråkigt. Mm, 2-1, slutar matchen och det största glädjeämnet är väl att Martin Demichelis mittbacken nickar in. Reduceringsmål, det är det är det. Det precis. Eh, exakt. Det är Michele som var äh, inte ett rykte om att vara lite klantig där bak han var i Bayern. Eller? Eller, eller, eller? I München, ja precis. Äh, jo, han var ju ofta rätt mycket av en olycksfågel. Vad har vi för andra sådana klassiker? Richard Dunn var ju alltid en klassiker han spelar i både City och nu i Aston Villa. när här självmord mot Den han hade också. Det är, vi, eller Ronny Ronnie Jonsson som spelade i United då vill också säga jävla olexfågel liksom. no, man, man. Ja, precis. Mm. Däremot får vi säga att vår, det går bra för vår favoritspel är mitt eh, Ultimate Team på FIFA så vi gjorde fyra mål igår. Se där ja. Där man vänder en 3-0 underläget till 5-3. Så Savi, Violi så vi gör fyra så det, det är väl ändå en liten Ja, Saviola, vi kan ju hoppas att han vi gör en jävla Berlinbragd med ja, ja, ja. i fronten. Så vi hoppas att han kan konservera den formen till, till, till vi, nästa omgång. Vi kan också. hoppas att det, är, det är riktigt, att det går över till den riktiga, riktiga, riktiga då. Mm, ja, du har i alla fall verkligt strogit spelet. <här> <här> I toppen så tappar Atletico lite efter någon torska mm. mot uh, Valencia. Det var första Borta omgången på, på riktigt länge som både Falcao och Ronaldo och Messi går mål alltså. Mm. Ja, det, det stämmer nog. Precis, för Real vinner med 4-0, men Ronaldo gör inget mål. Det är, istället i Goindie, Maria, Sien och Modric. Sien på sin första spark va? Mm. Och eh, det är väl både Sien och Modric första ligamål för sin nya klubb om jag inte är helt ute på halis. Första gången en Kroatia-mål i Real, Ma Real Madrid sen det Socker tror jag. Mm. Davoro Socker är en gammal idol faktiskt från eh, var VM 98. 98-70-legan, nu? Ja. ja, det var en annan. Mm. När de kom trea där i Kroatien, om jag inte minns helt fel, va? Just det, och eh, Barcelona vinner hemma mot eh, Celta Vigo, 3-1. Jag hade en plansch på suckor hemma, eh, faktiskt. Såg, eh, från till go tidningen Goal. Ja, med Goal-plansch. de <laughs> ja, magiska. De, de, de figurerar, man tapetserade lite med dem ett tag. Ja, det verkligen. Jag kommer ihåg, eh, och det var något, eh, något sånt här supernummer när de hade årets elva, kom ihåg, och då tapetserade jag upp den. Det var så här, extremt stor plansch, de här jättestora så var det, det bestod av eh, Patrik Vera som defensiv mittfält och Buffon i mål och Den hade också gått på topp. Och då hade vi också eh, Beckhammet till höger kommer jag ihåg. De mm. var Men... någon såna 3-4-3-uppställningar för mig. Ja, de för att året innan hade de 442 jag hade dem på rad nämligen så jag, jag minns att mina föräldrar alltid var så tveks, tveksamma till att köpa den tidningen för jag konsumerade ju aldrig tidningen riktigt utan det var jag köpte ju planchen, jag ville ha planchen det gick på det lätta säljtricket <laughs> ja, ja man var ganska, jag, jag prenumererade på den och det var mycket planchen som gällde Visst, jag läste det. så att ni konsumerade den när ni var nio jag kommer ihåg att de la ut eh, adresserna till alla fotbollsklubbar eh, till alla fotbollsklubbar som man, skulle, som man naivt satt och försökte skicka efter att <laughs> så det var väl så jag konsumerade så långt, kanske. Så långt gick aldrig av faktiskt. Och sen var det alltid ett stående inslag i varje nummer. Det var att man skulle känna igen någon sån här jävla bild på en spelare. Just det. Och sen var det alltid den här frågesporten. En bit för bit upp upplägg var det på den. Just jag ihåg. Det. Ja. Nej jag kanske inte var nio utan jag konsumerade den säkert fram tills jag var 13-14 eh, någonstans innan jag insåg att eh, Offside var en eh, mer läsvärd tidning eller magasin. Mm. Borella har du skrivit för båda Mm, det kan nog stämma. Borrell Kingen är på svenska fan-tv. Fan ja, precis. Och eh, han driver även en podcast tillsammans med eh, Thomas Wilbacker, som också mm -hmm. är Italien-älskare. Eh, ja, de, de pratar mycket om eh, Serie B, va? Det är mycket italiensk fotboll överhuvudtaget. Borrell är väl framförallt Serie B-älskare, medan eh, Wilbacker håller ju på att fiorentina väldigt hårt. Ja, just det, så är det. Så den tycker jag ni borde lyssna in. Nu har jag tappat huvudet. Calcio Alcorso tror jag den heter. Han har ripat rippat vårt hamn. Ja, jag tror nästan det. <laughs> nu ska vi se. Vi har även spelat lite italiensk fotboll i helgen. Och Roma har du en spaning om. Ja, Roma slog Palermo med 4-1. Mm. Det är, det är desto, svänget värre i det laget. Destro, Totti, Osvaldo, Lamela mål. Det är de klara målskyttarna. De, de gör mycket mål för sin ja, klubb. Ja, de delar upp det där gjorde de. Eh, Totti har även gått ut med någon form av playlist av all time. Eh, vad han gillar för musik. Och där återfinner vi den gamla kioskvältan The Final Countdown. Klassiker. Europe. Ja, precis. Och We Will Rock också. också. lite Tina Törner. Ja, så där. Ja. Man, Men han är förlåten. Ja, mm. Han har gjort mycket bra på fotbollsplan. Men eh, finns den publicerad på, på Spotify också? Vet du eh, Dålig koll. Dålig koll. Eh, Spotfire borde ju ändå, det kan ju bli en riktig kioskvältare. Mest spelade listan ever. Han sprider det höga kulturella kapitalet runt om i världen. Det är ganska sjukt med tanke på att han bor i Rom, uppväxt i Rom så borde man ju ha lite större kulturellt kapital än där kan man ju tycka. Ja, det finns mer att förvänta sig av den mannen, absolut. Är man prinsen om Rom kanske man inte rör sig så mycket med fotfolket, dock. Precis, och på tal om Rom, Lazio, den andra Romklubben, Åker på strik med 4-0 mot Catania. Det är väldigt intressant vad som händer där. Eh, jag vet inte riktigt hur det förklaras. Det är något som sker rejält där. Alltså. Det var snygga mål måste vi säga. Han, Rodriguez, gjorde ett riktigt snyggt mål. Mm. Eh, Milan. Ångra ha, på. Precis. Och, Eller, eh, ångra på jag vet inte till. om man ska kalla det men de kanske vänder någon form av trän nu. De kanske de börjar, på väg... börjar ånga. Väg... 5-1 hemma mot Kevo alltså. De kanske på väg simmas upp eller krävlas upp från träsket. De äh, har suttit fast i ganska länge. Mm. El Charavi gör på nytt mål och äh, leder Skyteligan på åtta ball mm, Det är intressant. för 92 bara. Um upp. Rik riktigt snabb. Ja, Vindsnabb kille. Axlar väl på något sätt slatans äh, mantel som äh, fixstjärna. I ja, han gör väl det även om det är, kanske inte en lika stark profil. Nej, inte så riktigt. Uh, men uh, sen är det även uh, ett trendbrott till här i, uh, La Liga, i Serie A menar, och det är ju att Juventus kan nog sin allra första match på uh, nya Juve-stadion. Ja, precis. Hemma uh, mot uh, Inter alltså. Derby Italien. Mm. De gjorde 1-0 men det slutade till slut med 1-3. Exakt. Efter Milito, kommit igång igen i mm. Inter. Som var han så han bra 0-0. Ja, han avgjorde väl Champions League-finalen. Exakt. Mm. Ett trendbrott i det avseendet är att Inter jämförelsevis med förra säsongen börjar ånga på. De ångar väl i alla fall på, får vi säga, med sju raka vinster yep. Verkligen, och det är ganska intressant. De, de har inte sett som ett så farligt hot, kanske år men de har ju startat eh, sin seriösa säsong bättre än på flera säsonger. Eh. Det kan ju också vara att de inte har lika tufft. Alltså, de spelar i Europa League, vilket inte är lika tufft som Champions League. De ställer väl upp mycket med B-trupper, kan jag ju tänka mig att de gör i gruppspelen där, och, på så vis kan, kan vila sina startspelare. Ja, och sen är det inte heller fel att toppkonkurrenterna tappar lite poäng på lite onödiga matcher som mm. Napoli hemma mot Torino och mm. så vidare. Så att inte får man inte räkna ut än. Men jag, jag är svårt att se att de räcker ända fram. Men, mm, nej, det, blir, det ser ju onekligen ut som att det är Juventus som kommer plocka hem titeln. Och sen har vi Roma med sina jävla skräckmatcher. Ja, nej, som, det är alldeles för många sådana för att de ska kunna... De är för dörriga. Det är lite svårt att dra i tombolan när det ska gå faktiskt. Mm. Man kan ju nästan dra lite paralleller mellan Roma och Tottenham. Att de har de här supermatcherna men sen att de går och slarvar bort ja, på det är, egentligen. Det är fan schysst mot Roma att dra det jämförelsen en jämförelse. Typ. <laughs> <laughs> För det är, ja, att det är riktigt det är det jävla riset, riset ut stundtals i år. Yes, uh, vi kommer väl fortsätta snacka lite europeisk fotboll om uh, en liten stund. Och sen kommer vi även kolla in uh, svenskarna. Vad de har hittat på i helgen. The soundtrack of our lives. Where is the rock? The Rock verkar vara i Ryssland i helgen. Ja, det är både Rasmus Elm och eh, Pontus, Pontus Värnblom har gjort mål i derbyt mot Lokomotiv Moskva. Just det. Elm ger eh, tjejska ledningen i 30 minuten och sedan gör Pontus Vänblom i 92 mål och i en match som slutar 2-1 alltså. Ja, det är väldigt stort där i Moskva och Mm. Och... Eh, Värmlom kallar Rasmus för... Ralle? Ja, skönt får man säga. Verkligen. Ralle elm. Det är verkligen vackert. Jag tror att det var Jakob som fiskar fram det på något sätt. Jag vet inte vart han hittade. Han är, han är på väg tillbaka ännu från... Jag gjorde en snabb presentation där uppe. Det <laughs> gick undan alltså. Precis. Men det är ju kunskapskällan Twitter som levererade ralle faktiskt. Den, de brukar hänga på Twitter ganska ofta verkar det som. Ah, mycket bra Twitter. Mm. My mycket bra Twitter. Han uh, körde ju även någonting om uh, så mycket bättre. Det ska bli intressant att se Darins dag. <laughs> när de alla framför <laughs> en låt. Vilket <laughs> gör en skön till hans. Han är lite vaster. Uh, uh, faktiskt. Är han lite uh, kan han vara Sveriges version av Joy Barton? Han är väl lite riktigt lika. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> för Joey Barton i för sig är kanske är en klass för sig en klass för sig, absolut. Men det, det finns en... Eh, han, bjuder, han bjuder på sig själv Pontus, absolut. Eh, och eh, skriver lite med Jonas Olsson som är också ganska kul att följa. Själv följer jag ju inte Twitter så ofta, så att jag kanske borde göra det. Kanske finns en del skatter där ute som man... Eh, lite detaljinformation, man ska säga. Precis. Det är lite... På 140-tecken får man lite roliga anekdoter lite då och då, så att... Eh... Absolut Simon, där borde du hänga lite oftare. Ja, jag får ta, ta mig och... Hänga i flödet. Ta med i kragen där. Jag har på en grej. Allsvenskan kan det vara Europas roligaste liga. Kanske inte högst kvalitet men väldigt rolig med tanke på att det är alltid olika lag som vinner den här ligan egentligen. Det var väl Djurgården som senast vann en dubbel och innan det var det Göteborg som tog tre rad någon gång på mitten på 90-talet. Men annars är det nästan alltid olika klubbar som vinner. Vilket det gör att det blir lite spännande att kolla på. Mm, det adderar ju till härligheten, absolut, men kvalitetsmässigt så säger det också någonting kanske. Ja, det är klart det gör det. Det, Men det, det har väl mycket med att vi diskuterar förut att vinnande klubben blir ofta söndervärvad där toppspelarna då lämnat till. Ja, så ser vi många klubbar som har satsat jävligt hårt något år och sen där det är det röda siffror och ett efter och på den vägen. så att Absolut, det finns, det finns några problem som omger det här ständigt bytandet av vinnare också. Jo, det är klart jag gör det, men det är, det är ändå lite det som är charmen med allsvenskan. Man Verkligen. tittar ju inte alltid på den för att det är så himla vack vacker fotboll, kan man inte påstå. Nej, det vore det, det väl, väl att skarva lite kanske. <laughs> Sen har jag tänkt på en sak också som vi inte tog upp förut, men jag tänker på QPR. De, det är ett lag som har satsat väldigt hårt. att eh, två nya älvare på två säsonger nästan och ligger nu näst sist tror jag, eller i alla fall under kvalsträckan. De är på nedflyttning absolut och efter en ganska Medioker insats i helgen. Jag tror att de ligger på fyra poäng. Ja, det är något sånt va? Uh -huh. Ja, de hade tre poäng innan. Fyra eller fem poäng är det, tror jag. Ja, fyra, fyra poäng ligger de på nu, vilket är horribelt. Ja, det är horribelt. Och det är inte Fernandes i ägaren. Och Mark Hughes måste ju sitta löst. Han sitter nog jävligt löst, tror jag. Uh, hade blivit stryk. Det har varit en senkvittering där mm. av uh CC. Annars har han fått packa väskan, tror jag. Ja, Och få... vandra från Loftus Road. Han är ju den, den tränare i Premier League som får packa väsk väskan snabbast. Ja, som först. Det ska bli intressant att se. Det finns ju ett par stycken som kan kandidera om snabbast väskpackning. Men <laughs> äh, äh, det ska bli intressant att se hur mycket tålamodliv vi borde komma med med Rogers. Mm, äh, det är väl lockt. de har ju plockat in en hel ny stab och med mycket nytt tänk runt allt möjligt. Så att, det måste de väl ha ge honom väldigt mycket visst tid. Visserligen, men de har ju inte fått upp uppresterade en, något bättre än vad Läglis uh, fick det. En jävla kräftgång alltså. Det, är, uh, det, det ser inte, det ser stundtals bra ut men det är ju poängen som räknas ändå och det var det första matcherna så var det ju inte knappt någon poäng va? Nej, och det, nej, det de, är all, de är ojämna om något lag är ojämnt i Premier League så är det Liverpool som sagt som spelar ut Newcastle första 15. Fick inte, kunde inte producera, producera någonting och så får de ett baklängesmål sen i, i slutet av halvleken istället. Ja, det är, det är, be, det är beklagligt. Det är beklagligt. Det var... Jag Känner lite vid Liverpool. Jag har lite sympati där faktiskt. Om de än är inte så, inte så starka som era <laughs> Premier League-sympatier. Nej, det, det kanske de inte är. Men det är, det är intressant ändå. Vil, vil, vilka andra har du som du tror kommer få packa väskan? Då? Vilka, vilka är de största... Låg oddsarna på liksom att eh, packa väskan först. Snabb väskpackning lägger ju ske på St. Mary's också, tror jag. tror du det. Ja, eller, ja, han har ju ändå tagit de frågorna. Han, precis, han har ju gjort hela den här jävla resan, men det brukar ju inte alltid vara så eh, att man överskinnar med det från styrelsehåll. Nej, det jag, är jag vet faktiskt inte, nu tappar jag namnet på vad han heter också, så att jag, ska inte, jag ska inte prata om någonting. Jag inte har fukt för det här. Med. Nej, precis, och Aston Villa ska coach, där Norrits coachen där. Han, Aston Villa går ju dåligt som vanligt. Ja, men det, det är många av de här klubbarna som har gått dåligt ett, ett bra tag nu. Och det kanske inte bara sitter i tränaren, utan det kanske... när det kanske är det, även styrelsemässigt då, då. Runt klubb, allting, styrelsen, det liksom inte. och kanske att det blir lite förlorar attityd i, i klubben som helhet. Absolut, det är väl det Liverpool dras mycket med nu. Det är, det är tungt att gå till jobbet där. Ja, det, det, är nog, det är nog inte roligt att gå till jobbet och vara Liverpoolspelare. Yes, men jag tänkte vi skulle kolla resultaten som vi, nu har det gått ett tag sedan vi, vi tippade sist. Det var ju för två veckor sedan i den sändningen där Simon inte kunde vara med. Och som, som följer var det ju Shakhtar Donetsk Chelsea, det är Champions League vi tippade. Som slutade 2-1 till Shakhtar och Jakob tippade 2-2 och jag tippade 1-2. Så ingen av oss hade helt rätt där. Barcelona Celtic slutade 2-1, vi trodde på seger. 5-0 respektive 4-0. Alltså gjorde det väldigt, väldigt sent i 90 för att de kom undan med blotta mm, förskräckelsen. 93-där någonting Jordi Alba avgjorde upp. Eh, Ajax City skrällen kanske 3-1 slutar den eh, Sanna för fyra med, med laget. Eh, vi tippade 1-3 och 0-2. Eh, så inget rätt heller. Det går inte så bra nu. Nej, det gör jag inte det. Jag ligger <här> väldigt bad på min starka nolla då ändå. Ja, och vi, jag... vi förbättrar inte vår statistik för Malaga. Milan slutar 1-0 till Malaga. Glädjande för oss och eh, vi tippar 1-1 och 3-1. Det är ju faktiskt Champions League i veckan som kommer också. Eh, det börjar redan imorgon med en supermatch eh, som alltid i grupp C. Eh, Real Madrid, Borussia Dortmund kanske vi ska tippa. Vad tycker ni om det? Borussia gjorde det bra senast på hemmaplan. Eh, men det är ju bortaplanen blir väl tufft antar jag. Vad var det matchen? Var det 2-1 till eh, Dortmund va? Mot? Mot eh, vad de hade senast och slog i sitt tema. Så är det. Men Real hemma, det blir, det blir tufft. Ja, en 2-0-seger till Real tror jag faktiskt. Jag tror på 3-1. Och jag sätter en 3-0 sätter jag. Sen har vi även Chelsea mot Shakhtar. Vi kan ju ta det mötet igen och se vad vi tror nu har när Chelsea har hemmaplan. Chelsea vinner. De behöver vinna. Vi sätter lite, lite styrka nu efter det sena poängtappet mot Swansea. Jag tror de vinner med 2-0. Jag, jag sätter en 1-1. Jag sätter 2-2 faktiskt. Vi måste chansa lite för att ta i lite poäng. Ja, precis. Jag får inte sejfa här, Simon. Och sen <coughs> har vi även lite andra gå-matcher. <coughs> Vad ska vi välja, tycker ni? Det är ju Celtic, Barcelona. Har vi, vi, har, eh, vi skulle kunna ta eh, någon Euroleague-match. Ansi, Liverpool, AIK, PSV. Braga, United. Ansi, Liverpool, 5-0 till Ansi. Det här vi kör på den då. Ansi mot Liverpool- Jakob tror alltså 5-0. Ja, lite skämsamt. Ett, ett, ett nyktertips kanske 2-1 till 2-0 till Liverpool. Jag tror faktiskt de tar den där. De har varit ganska bra i Europa League. De har... Det väl för att de spelar med B-truppen inte. De är, lite inte mer... med <laughs> de är lite piggare. Och jag sätter 1-0 till Ansi. Får vi se vad som händer. Vi kör dem som våra tips. Om ni inte vill även tippa den spännande matchen. Schalke 04 mot Arsenal. Eller PSG Dynamo. Så är det att Ramsey missar matchen. Mm. han skada nu igen? Han är eh, lite småskadad i något form av ben tror jag. Så kan det vara. Nu är nästan aldrig frisk den killen. Nej <laughs> han har det tufft. Eh, nej men eh, jag, jag tycker vi tippar den också. Det, kanske, det blir 0-4. <laughs> oh. uh. jag. Arlsen har låg det. <laughs> Schalke 0-4. <laughs> ah, vilket roligt skönt. Är det ett tips 0-4? Nej det är det inte. Det, det blir 1-2. Snyggt. Ja, jag sätter 1-0 till Kjellke. Mm. Och jag tror på 0-3. Nu har vi vaknat. Arsenal i hjärtat. Ja, absolut. Det får nog nästan avsluta dagens eh, sändning. Eh, vi tackar er som har lyssnat. Och eh, hoppas eh, att ni har haft en trevlig stund med oss. Ja, och glöm inte att det är superlive. Live från eh, Harris i Helsingborg. I, i, i Lund va? Eller? Nej, det, aha, i Helsingborg. Det All right. De åker runt nu så att... Eh, det finns i, på, på onsdag finns Ekvall, Lund och Rönqvist att titta på Harris. Så. Mm. Be er dit. Be there. Åh, oh, Rönnqvist, en del av Supertrian alltså. Ja, precis. Snyggt. Vi eh, tackar för oss. Eh, det är jag och Emanuel som har varit här i studion. Simon Hellberg. Jakob Rönqvist Tack för oss.